Stan, zis și pate sau la orice treabă pe stampățit un treabă scenariu radiofonic de Sanda Socoliuc după povestea stampățitul de Ion Creangă Ba, a, vrei, zi, zi, a, a, a, ia, ia maică, am venit să te întreb iară O-i lua o, o-i pe măriuca lui Ștefan a, Hi -hi. Omul e gata să facă nuntă purgată <gătă> Te așteaptă ca pe turta cea caldă stane Păi, apăi, vezi, <gătă> Matale, babă-i <gătă> încă n-aș vrea să mă repede așa l-a însurat Păi, <gătă> <brei>, e stânăr încă <gătă> Și Mariucă are vreme să așteapte, vrea un soarte mai bun decât când... mie. Și, hai de, stai să-ți spun Dar vrea da, să-ți da, împări, da, nu da, văd da. încă Hai nu? hai no, te no, hey, no, mari. I was ma, yeah, nah. spun eu că pare că suntem de le. Viața fără muieri și copii e ca popa fără antirip. <laughs> Ei, când duc eu acasă, eu treine zdravani mă trag de hainele am adus mi-s caiva Și femeia mă buscorodește în legea ei. Iar eu, eu, eu simt că nu-ți degeaba pe pământul aia asta. Iar s-a îmbătrat. Nei căstane, Auzi, mă, am o cumnată, un boboc de fată care s-ar vrea la casa ei cu bărbat cum este dumneata <gătări> a? A? Ce zici? Nu mă înrudi? dacă n-ar fi visele astea rele Nu zic, bă, dar nici nu-l vine a spune Deocamdată, știi, așa Hai, Noroc, Dălmare, mare, Noroc! Da, hai să-ți mă, stare, bă. La, da. tăie, tăie, tăie, tăie. mă! Să-ți trăiești, mă! m da, păi, da, coco cu flacăi, de pe da, unde să vin, păcatele mele, la nu, la cășoara mea! Să-ți fie ziua, bună, mă, ziua. A, băie, bună, bună, băiete, să-ți fie și ție! Acum, zic și eu, să-ți fie zi bună, dar parcă tot mai ar fi dacă, dacă avea o femeie lângă tine, adică să ai o nevastă acolo. Ia zi, tot nu te -ai Până la toamna viitoare, poate, prin sunătorea noi lucruri de glumă. La toamnă, la iară, la primăvară. Bă, ai încălecat nevoia, ai de toate cele, ai ridicat o cășoare frumoasă. Da, Nu-ți da, mai da. decât o femeie, o asta acolo care să-ți facă o de copii. Ce moșonică, e o vorbă, știi? Bă. Până la 20 de ani omul se însoară singur. Așa. Până la 25 îl însoară alții pe urmă, Până pe la 30 babele mai pețesc Pentru vreo fată mai sărmană Brei, iar după vârsta ista... A, De la 30 de ani din sus dracu -i mai dracul îi mai vine de hac Flăcăului Tobnatic Și tu, stane Stane, ai cam ajuns la ferească Dumnezeu La mâna dracului să-ți găsească nevastă Stan al nostru nu era deloc prost Auzise prea multe despre ce va să zică o nevastă Muncise se desespetise pentru bruma de avere pe care o adunase cu încetul Și mulți oameni din sat trăgeau de să și-l facă ginere Dar degeaba se osteneau și babele și prietenii și vecinii Că stan nu se dedea prins în jugul însurătorii Era scum la vorbă și harnic la treabă Cu minte ca o fată mare E... Eh, dar toate merg și urel Până când se întâmplă ceva nemai întâmplat Odată s-a trezit omul nostru cu noaptea în cap A făcut reprejură o mămăligă A pus-o în din dinpreună cu o bucată de brânză A înjugat boi la car Și a plecat la pădure Să aducă niscaiva valemne. Doamne, ajută să fac rost niște lemne, bunii de, de boxe, să nu dau piept cu gleam prin întunecata asta de pădure Ai. Ruga a fost ascultată și omul a ajuns cu bine în pădure A tăiat lemne uscate până a umplut cu vârf carul, le-a dat boilor să rumege paie uscate și s-a apucat și el să mănânce din mamăliga și brânza aduse de acasă S-a săturat ca un creștin ce era și s-a gândit că era vremea să o pornească înapoi spre casă. Ai, ia iaca, mi-a rămas un boaz munițial de mămăligă și o leac de brânzucă. Te cu ea, prinde bine să ia câteva îmbucături. Ia, ia, ia, ia, ia, ia, să pui eu boțul de brânză aici pe buturugă să se sature vreo leghioană cu el. A zis și bog da proste în cai. Eu, da, și-am doar de vorbesc eu cu mine însumi. <gângă> Singurătatea tata o Băi, hey, mă joiane, mă balane.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 Hei, dracelor, ia adunați-vă aici da, de mine Arză-vă focul de mie, Da, da, stăpâne, scără-o schim da, Aici suntem Aici da suntem da da Ei, slujilor, da văzutați Ce vreme prielnică nouă Ăstora da din iad Le dă Dumnezeu de sus da Prăpădiților de murități da, a văzut a ta, are fiecare ce merită. Nu-ți! Pulniți-vă, scărbarnicilor! O destul pârpălindu-vă pe lângă flăcările iadului negricioșilor. Vă poruncesc să lăsați lenevia? Și ce să facem, de să unde se ne ce? Unde să ne ducem? Pe cine să băgăm în ispitaș? Cum sunt să băgăm Unde să ne ducem pe cine să... Ia-n auzit FURCAȚI! FURCAȚI! <gântări> Cum? Furca pe cine? Pe muritorii cei de pe pământ Ia! Ia, apucat o voi toți Dragi mai mari și mai mici, și mai mari Și mai mici și mai mari Care încotro? <gântări> Duceți-vă. Răspandiți-vă pe aici, pe acolo! Ce căutați să vă între oameni! faceți i să hulească pe el de sus! Să se bată! Să se. să se ucidă! Să intre în păcat! Văreți-vă -vă cozile care, pe unde puteți! Să nu se întoarcă unul dintre voi!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 Nu am aflat care vor fi fost isprăvile altor trimiși a lui Skaraozki, dar s-a păstrat povestea unuia care, mai prizărit și neștiutor fiind, a numerit tocmai în pădurea din care plecase Stan cu un car plin de lemne. <gâng> Miroasă om pe aici. <gâng> da, da, da, yo, yo, yo, de monitor. Bine. Dar moni, mamă, unde e? Nu-i mai noi. U! Crape, De ce de ai Și cu ce obraz o să m-am fac jos eu înainte alus caraboaschii? Am umblat atât de cali și n-am avut un din bagaj să eu coada să îți spitesc la rău. nu am decât o prepadită de coadit să îmi bârligat. nici nu sunt mare. Și de-aia cred că nu mă a la treburile drășește Mă și mie o foame să O la la la la la la la la Ia uite ia uite un de Pișoata e asta Să iau și eu un bucat Nu mai prin puteri O, ce bune-i, uai Și are și o recuță de A Aolea, de brânză, și bune-i Aici sta, da, noroc Mănânc și mă-ntoarc în iad A căldorică Și-o fi, o Ei, ei, ei, ei, ei eu, cu ai fost făcut vreoi A era bunicit și tu? Te scai vai de cap. Vai so. ce nu mare lucru, îl scăpâne. În vremea am a fost cum a fost și singurul om care a trecut prin pădure mi-a scăpat, mi-a scăpat Am plecat înainte de-a da eu de Atât, Chirica? Da. Nu mă, atât ai să-mi spui? Atât, antuneșimea ta! Adică, drept-i că ne-am astâmpărat și eu o leguță foamea cu un boț de mămăligă cu o brânză L-am căsit acolo pe buturug, știi? Așa ce e vorba, urciune! Dar ai tu habar ce a zis omul acela când a lăsat boțul de mămăligă pentru cine a fi să-l mănâncem? și că nu știu, Marietis Karaoschi? Păi bine, măi! Mă! măi, măi, măi, Mă! Mă! Mă! Mă! Mă! Mă! Mă! Mă! Mă! Mă! Mă! ajungi Mă! Mă! Mă! Mă! Mă! nu Mă! Mă! Mă! Mă! Mă! Mă! Mă! Mă! Mă! Mă! Mă! Mă! Mă! Mă! Mă! am Mă! deal de Mă! Mă! Să mă fieți, miele din mine, sta pâine întunecată. Nu nu, no, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu lasă-mă pace. Nici o mie, chirica. <fie> Și nu o să scapi ieftin. Doar cu o copită pe care ți-aș fi tras-o eu altă data, știi tu unde. <fie> N-ai să vezi așa ceva. Nimeni nu vede pragul de jos, câte vreme nu se izbește cu capul de pragul de sus. Omul acela a zis. Da. Că de mânca cineva boțul cu brânză Și lighioană de-ar fi Să-i că un bog de prost proste acolo Ai zis? O, nu, n-am zis, dă, n-am zis Că n-am știut, săracul de mine Nu, n-am știut, proste n-am știut N-am știut N-ai știut,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 3 ani de zile Alu, alu, nu, venia ta Nu, dam-i altă pedeapță Mai blânde, no. te rog Dam-i no. altă pedeapță mai blânde Uite, pune-mă la curața atiadul Să stau în flăcări no, trei no, no, no. zile și trei noapți Ori no, și ta no, no, da, no, no, no. nu mă trimite Printre oamenii aia prunști Și urât mirozător Să n-aud vorbă, diavole te rog, te rog, Sunt eu sau nu sunt tartor vostru? Iarți-i stăpânia, nu, nu mm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 De deștept să co cotocești creierul da. Și să alegi bine ce vei lua Din casa lui Stan, Stan. Zis și ipate Trebuie să iei ceva Care să fie de bună Trebuință la talpa iară a, da, da, da. Văzut ai ca au început A putrezi căpătrile împărății Au Jos, da, bune, da, da, nu se poate, stă, bune, Nu, nu, nu, nu Să-ți vine mintea la cap Și să aduce trebuie Ca să întorim talpaia. Gata, hai, ia-ți da, da, Să da, nu cutezi a face Altfel decât ți-am poruncit Nepricopsitule Dispare Minochile Hai, dispare Aleleu, aleleu, aleleu, așa în lume. Așa ce să fac, Porunca e porunca pacatele mele. Și aveam să fac. Ia uite câte am eu de pentru o din de mamaligă cu alea câte de brânză într-însa. Dar oare o primi stana asta la muncă, așa pipernișit cum sunt? Ea, acu' semăna băia de oameni, ca toți oamenii. Jerpelit și zgribulit, Da că tocmai asa, e o din mine. Aha. Ia ca casa lustan. Aha. Să intru, să intru. Ia, hai să intru. Aia ia intru. Mă Mă rog! Aici Mă rog! Mă rog! Mă rog! Mă Mă Mă Zursani, nu? Ce te-ai cocoța pe poarta mea, mă, băietii, mă? Al om nu-ți găseai șeră, vrei să-i sfâșie câinii? Mă mulțumesc stăpânii că ți-ai chemat cotarile Ia, ia, tătiți joasă de pe poarta, mă Ia, ia, zi, de unde vii și ce cauți pe aici, mă, țâcă, mă Ba, spaima câinilor Stăi, stai să mă dau jos, ăla, așa, așa Că, mă, uh, păi, iau, bădică Uh, Amas' Ima Băi, ești și eu un băieț sărman din lumea largă n -am, mamă, n-am nici toate, dar... Da vreau din toată Ima să intră și eu la stăpân, știi? Oh, cu ochile, mama, nu știi ce vorbești, mă Nu te vezi ce prăpădit ești Nici gășene uh. n-ai putere să le paști Câți an-ai? Că n-au par mai răsărit de 8-9 uh, Bă, ba, ba, am, am vreo 13 pași pe... Am, am, am Oh, hi, că vorba și-aia. vrabia tot pui, dar nu mai dracu știe de când îi. Doamne, iartă-mă! Ori straerii tale poașititii fac să arăți friejești și-i Mai, cum te cheamă, că de nu spui, n-am cum să-i strig. E, mă, cheamă Chirică. Chirică și-atâta. Chirică, parpalecule, bată-te sti bată, Dumnezeu, mă. Nu cumva ești boteza de sfântul Chirică șchiopul? îl le ține drag de păr? E, da, și știu eu de Sfinț, Că mi-e chiric, îmi zice și. Aici sunt. Ei, oi fi o mic, da? La treabă să vedi omul, și poate și ai a cu mine, a? Și apoi. Nici eu nu știu cum te cheamă, matale, gospodariule. Stan. Îmi zice și Stan, dar și ipate. Aha. Știi, ipate, asta e un nume pe care mi l-au dat babilii din sat, când m-au descântat de, de ochi. Aha, păi așa te țâima tale, păi cunoști, a ta cu așa la Ipati, ipati, de ochii pe spate și face cu mâna să-i mai dei una Bă, <gri> oh, dracul ești tu, mă, chirică mea păi, mai, mai, mai plâșni pe pălărie, mă Păi și alt dracul parcă fii drăgușorul de pic omoară Păi <gri> toate știi că un om mare Ia, ia, ia, ia, ia, ia să vedem, mă, dacă știi să-mi răspunzi mila și militura aista, mă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 Piste vatră focul, au unul cu apă-întrânsul, făina dimalașmele, stiau dimesteca, mama, Liga. mă, maliga. Mă, Chirică, mă, împlăși, mă, că nu ești prost de tot Ia să-mi spui cât vrei să-ți dau pe un an, ca să te tocmești la mine Păi eu nu mă tocmesc decât pe trei ani odată, vădii, pentru că nu-ți de așa la care umblă din stăpân în stăpân cu coșnița în schinare a? Bine, bine, bine, cu atât mai bine, mă, Hirică. O încate la voia la dacă-mi spui cât -i parale -mi e parale mșe. E, de parale n-am nevoie, da. Sunt de mâncare și ni scapă atrențe din bracat. Iar când s-o aprinim, ai 3 ani. Apoi sunt da-mi voi voie să iau din casa dumitali și o-i voi eu. <gri> <gri> <gri> Băi, asta mă este cile, măi. Mă, tipu' minești că ai vrea să-mi iei sufletul din mine Sau cine știe ce dracțiu mai veni Prin cap să-mi cei? Ba nu, bădii, Stani, ba nu O să am eu grijă să-ți iau din casă Ceva și, și n-o să-ți facă Nici o trebuință Ba, de asta nu vine veni la socoteală Ei, Vorbește de slușică să te pot înțelege, mai șotul dracului Și ești <laughs> buddy, buddy. Hai că n-o să fie un capă De țară și așa o să-ți Din casa admitale. așa că nu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 A, de -așa, de -așa. E, -așa, -așa. Auzi, stăpâne! M-auzi, stăpâne? Ce s-a uchirică dacă-mi vorbești? Vor să-ți ghicezi gândurile acuia. Da, dai că vine apără. Auzi, stăpâne! O, nu mi-a luat nume de rău ce ți-o-i spun eu. Ce-ar fi să te însori, ai? A, da, de că pomeni îți trece tinerețea și te vezi fără suflet viu prin casă, fără un urmeaș acolo, a? Că mai știi ce se poate întâmpla? Pu, doc se pe pustii. Și atunci cu va rămâne atâta amar de avere. Ce spui, mă, băiete, mă? Asta ti doar pe tine? Bă, ai găsit să mă însori când sunt dita mai bărbatul copt? Ne? Măi, nu vrei să-și facă dracu din răs din minimă? Nu mai râdi, așa nu vezi că e mai mult bătrân decât tânăr? Bă, stăpâne, nu ți-a trecut vremea, ascultă-mă pe mine, nu, no, nu, no, nu, no. ești numai bun din surat Că ai de toate ca să-ți și cochii slavă domnului Puh, că altceva nu pot să zic Băi, și mai. dar știi că vorbești în din câteodată? E? Și nici Și am toate cele trebuie că vorbea și ea când se însoară nu-i dă moară! Yeah, păi Pe, pentru anunte ai nevoie de grău, nu glumă, să coșa aluaturi peste aluaturi, yeah, bă, da. nu știi tu că gura... Burta însă înaintea tuturor celorlalte așa zici, matalii, stăpânii Da păi, las pe mine cât te fac să ai grineturi Pentru pâni și colani nu numai pentru nuntă Ci și pentru cumetrie la primul copil. Vorbește gura fără tine, mă, Chirin. Ba Bă, nu! Vezi, dumneata, badistanii Ia uite, departe, acolo Lanurile, acelea multi cu grâul care dă în cupt Le văd eh du te data mare la stăpânul moșii Și tocmește-te să-i strângi tot greu în mari grămezi Numai bunii de dus acasă e, Și când te-o întreba Și plată să-ți pentru trebușoara aia asta Care noi i deloc ușoară Apoi spui, ma tale, că nu-ți trebuie Decât atâta greu cu paie cu tot Cât vei putea duce În spate, Matale, în de o slugă și sluga așa ea Voi fi eu, bun înțeles <laughs> Mă, că te știu băiat cu minte Dar acum parcă ai vorbit de pe altă lume e, Cum n-ai să se șerăm Și să strângem singură ta amar de greu E ca așa mă, tu vezi că nu-i de cu mine Și -a, odată mă supăr Stăpâne, stăpâne, te rog eu să faci cum zic Și o să cunoști după așa Cine sunt eu și-l -și pot Hai că nu o să fac de rușăne <laughs> Cu un gând să se ducă și cu zece nu Stan, mai zis și pate Și-a luat inima în dinți Și s-a învințat la curtea boierului Ca să se tocmească, După cum îl învățase năzdrăvanul în Chirică <risos> Cum -a Denu, am vrea tocmela cu boierul, ha? m-am prins cu el că-i dau gata lanurile Strâng în îngrămezi După cum i-ai zis tu Aha. Da, m-a apucat groaza când am trecut pe lângă lan. Și am văzut cât îi e mare. Eh, ai văzut cât îi mare? Mă chirica că mă, nu cred că o scoate la capăt, mă, și dăm de rușine, mă. E na. La... Dracu, știi ce o să faci? În carte nu poți zice. Mi-s agrijistă ățöne, că doar iaș cu mine. Uite, uite, uite ce, ce spune o Hai să luăm ce ne trebuie și să mergem să ne apucăm de treabă încă din seara asta. Ca dimineața să ne prindem cind în lan. Amare greu m-am băgat din prişna ta. Drac de eu ești. <gri>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 vă voi fi și eu de folos văua Așa, să cerați repede grâua asta Legați-l în snop Făceți-l clăi Așa, să faci aer dinări Ca să se usuce Așa <tune> oh, well Asta e claca dracului, mai kirite. Când e pui la treabă, mai abitir ca un băstafric ai răs. Da. da draci și mișcă de cu sirmă. da cu se rupe de și trebuie să vă luastă al mășița. Hai ah, păi da, așa e. Unis cu folosul. Da ia noi cu tine! E, și noi cuponos. Hai, hai, hai, mă. Hai să nu de tine, încopitatule și împielizatule! Ia uite ce de mai treabă au făcut prățării noștri! Hai, hai, punte pe carat că n-avem vreme de floncanit. Hai, hai la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 Așa e, tatlanu lui seșerat, strâns și pus în grăbez Băi, să nu-mi spui mie, Stan, dacă tu nu ești dracu gol, mai chirica <gri> Orfel, n-ai fi putut faci-mă și-ai făcut tu noaptea asta mă. Hai, lasă, lasă fleacurile, și Hai, ridică din în capul oaselor Ca paribuerul calare calului Și trebuie să ne luăm partea După a la drept și-ai făcut Hai, Iată l Stai din Nu mai spurei halul ăsta. nu ai speriat. Ori ai văzut pe dracu. Ei, nu, nu, nu. Numai noi suntem pe aici, boierule, că... am dat gata să-și și stresul ha. greului. ce Bună Goane! Mulțumit de treaba mântuită din noi pe ogorul în Mulțumit... Na. Ce să zic? Numai... Doamne, iartă-mă... Ucică-l mai el ați fi putut duce la capăt o asemenea ispravă! E, Doamne, Da, da, da, da, și noi că... De, ne, N-ai ani găsit vreo prișină, ori greșesc, Da, bunul Dumnezeu! <gri> da, și nu mai vreau decât să scap de-al de, -al de ca voi! Pe păi atunci domnul lua plata după tocmela și o plecat pleca în treaba noastră! Aha, așa sta stăpâne! Ia, ia mă din în spate și poți duce, hai, că ia ca eu, voi lega grămada așa mare cu frânghia aia asta, hai! și stai, noastre, baie, omule, spisa, tata, nu am plecat Omule, omule, spune asta ta, nu-i om! A purcat A... în spate grămada cea mai mare de greu și-a luat-o lăsănăt pe asta de parcă <laughs> largonii Dracu din urmă! A... Da, cu, cu ale, văd eu! Dar asta ne-a fost să din capul locului! Stai, bă, omule, stai! Stai, stai că obosit să vorbim o Păi dacă însfăci și tu încă o grămadă mare ca asta... Mă lasă la clipit pământul Ce De boierule, eu m-am ținut de cuvânt Să nu m-ai nu te de plată Na, mă, omule, na Mai na, ia de la mine banii ăștia În locul greului ce-ai putea încărca în spinare Aole, oi fi și tu un diavol ca și slugat. ta A, Doamne, ferește Dumnezeu, o. Eu am în casă crușii de auri cuanii pitați pereții. Băi, da, și... Am și da, e... cu sărgă, asta tot. Mi e tot! Îmi spui? păi ce? Crezi că nu-mi dau seama că n-ai un blacul lucru curat? Am mai văzut secerător până la vârsta mea. Oi fi, nu fi tu, Doamne, iată-mă, uciga-l toacă, Oi fi, oi fi, nu-mi pasă ce am eu cu sufletul tău, o să dai singur seama în fața lui de sus.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 Ia ca eu mâini pe mine se împlinesc și plec și mătau să rămâi fără mine Păi o să scad greu să rămâi așa sângurel în dita maicăsoaia Hai și zici, hai, tinsori ori apoi Păi mă chirică, parcă, parcă nu vine a zi și da Deși e un pas greu mai. Păi da, da Știi ceva? Hei Mă tem tare de tot ca nu cumva să-mi iau eu pe dracu pe cap, mă. Să-l aduc cu lăutari în casă, că ca apoi nu mai poți scoate nici cu o de pop! Te las pe mini-body că te-o-i și eu să-ți iei de nevastă o femeie bună! Cum nu s-a mai aflat alta pe lume. Duminica viitoare o să-ți alegi mata la Hora din sat o fată după inima dumitale. bine? Bine, bine, și mare lucru doar de jucat la ora mai jucat. Păi da, acu, că vrei stânsori, o să facem când îți sfătuiesc eu, o să știi? Bă, Uite cum! Eu o să stau pe departe cu băieții, acolo Iar Natali, prin un oare lângă o fată care ți o plășe Eh, și după aceea, o oțesc eu bine și spui eu ce zace în trânsa. Îndrășit mai ești, mă chirică, mă. Zău că nu-i lucru curat cu tine. <laughs> păi, dă-ți În zilele noastre, dacă n-ai și o leacă, de drașa... <laughs> Pardon. Să zici, că vor fără pu Și iar nu-i bine. Tini că să fii tu al dracului, vezi că te-am ascultat și am venit cu tine, tocmai în satul Vișin. Doar, doar, să-ți pe plac fata pe care o alegi. Vorbești no, no, no, no, no, no. în stare să găsești cu și diamantului, cât ar fi de strălucitor. Nu, no, no. no, niciun, da. Ia yes, huh. zi, de azi, ți-a convenit să-mi o aduc de nevastă? Ba nu, pune. nu, nu, nu și nu Eu ți-am spus Bă că îți vreau binele Și o să-ți fac binele măcar că în sila dumitare, să știi Îți spun eu că niște asta noi din noi Că are două coaste de dracă în trânsa ceva, băiete?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 Ei, afle că ai asta e potrivită de nevastă pentru dumneata ta Dacă că i că are și eu o coastă de drac, dar numai una singură și vorba aceea Trăind și nimurind, i îmi scoate noi și coasta și era <gri> Da-i! De-astea pup mâncate tata, de deștept, La urma nu și mare lucru dacă are o costiță pe dilături Deaca, tu o duști tu, binișor! Măi, și-aș pune pariu că toti, da toti, tot tale sunt de împielițat A, băi, avea abia să nu zici vorbă mare, stea pânii Apoi, și ar fi așa, află de la mine că sunt alții și mai răi ca mine, să știi Ce, ce, ce, ce, ce, ce, mă, mă, ai supărat cumva? n-ai voie să te mă, tocmai acum când mi-am găsit aleasa, când Vini să zbor, din fericire A,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 Întâi ia dutima tare de o cere de nevastă de la părinții ei, Că săracii oameni or să sară în sus de bucurie Când ori vedea un ginere așa de bun ca dumneata Și or să vrea să facă nunta cât mai degrabă. Hai, dute!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 să invite la o nuntă în satul lui Zăua bună! Ia zi, tată socrule, ce mai vește poveste. Ce trebuie ai pe la noi? E, da, păi, am venit să vă poftez la nuntă Că să însoară un frate mai mic al nevestimii și am zis că veniți și voi să vă ghiftuiți, ha? A. Să vă și să jucați după placul inimii. Ce zici? Tă, Paide, stai cum zăștiu și eu. Pe păi, de acul băiețelu am mai crescut o leacă. bine, asta bine, asta bine. Nu te supăra. Uh, ia vine un quaș că eu nu pot să ridic singur capacul de pe buteaia asta. Vale, vale, hai să cred. Hai mă trage, să dă doar nu dau torci, nu vezi că am deschisimat o vorbă cu socrumu meu. Stăpâne. Stăpâne. Sopru Matale Hai vine o pașă, ajută -mă să mă fac asta, bădie. Hai că pe urmă ai, Matale, tot timpul Să pune țara la cale Vine, Hai, m -a, m -a, vine, vine O că vin, Bă, ce vrea și ăsta Stăpâni, stăpâni Ascută-mă, fii Zii socrului Matale că ai tare multă treabă pe acasă, știi? Ce? Da, să se ducă la nuntă mai întâi femeia dumitale și copilășul, da? Că apoi s-ar putea să te duci mai la urmă și dumneata da, da, da. Hai, lasă, lasă, că după aceea îți spun eu ce mai avem de făcut Hai, hai, zi așa, zi așa ghi, ghi, ghi. Mă, Chirică, măi firai tu să vii Merg pe mâna ta drăcească și de aici Hai, zi așa, zi așa Vicara vui, furisitul de cap să schimă. Da, obraznic, nu mai mă întri romă din vorbă pentru o și fleac, mă. E mai mă ia, nu se taie. cu da, tale. Unde rămăsesem taica socu? băi la nunta lui cumnat meu, i pate. Da, da. Veniți? Oar nu veniți. Păi, da, da. Ei, taica socule, am niște acaret curmus ai să le repar. Până nu dă ploaia și mă bate gândul că ar fi bine să vină nevaste mea Bun înțeles, ia și copilajul cu dânsa, nu? Păi tu e poate rămâi singur el Așa treabă, nu-mi place Las, Lasă, să taică-s Că poate sfârșit mai devreme, vreme Și o-i veni și eu să joc o la nuntă, nu? Hă? Bine, omule, cum vrei O iau eu chiar de azi cu mine pe fie mea cu nepoțelul și plecăm Hă. Să vezi ce o să mai că sa Când o ajunge toți trei acasă mai ales să-l poată ține în brațe ăsta micu <laughs> oh, stăpâne, bine că au plecat fără prea multă ciundă Că ca a sosit vremea să scoatem coasta cea de drag din femeia dumitale Hai, gătește-te repejor de drum și du-te în satul socrului Dar nu te du la nuntă, ca să nu te vadă ei Alături de casa socrilor stă o babă într-o căsuță ascunsă printre copaci Și ce-mi trebuie? Mie e baba și ea Ai răbdare, bădie Așa e un tălpoi de babă meștere la blestemății Cum îi sfredelul dracului Tragi în gaz de la densa! Și fă că ești un drumet străin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 ei, femeia, femeia are bărbat frumos și bogat, să înțeleg bine Ei, au și copil, ei, ei, nu -i. Nu, nu, să știi că dânsa nu din acelea din care gândești dumneata no, Și no. și no. eu fă bine la asta și o să ai de la mine mai mult decât punga de bani Ei, Nici să... vântul, nici pământul nu o să se știe și ce se întâmplă în casa Dumitale. Mai un pul de s-au pus eu <laughs> ah, Păi dacă e așa mâncă, te-ar puriși <laughs> Să te și <mânăși>, omule, <laughs> Ei, că mi-am găsit casă cu dumneata Да, да, я пришел, пришел все вас за капырдальник, а кишкатура не ебел. Что зафак, что зафак, я ушел и dar să știi că îmi o obrazul de rușine Să mă o dinaintea fii Cu vorbi din astea pe dar sunt E bine, bine, bine că nu Că nu la nuntă și bărbată E hai, hai, hai, hai că mă duc Mă duc vorba aceea Înșercarea moartei Și pe urmă nici nu știi de unde sari iepurile Puiul iadului de babă s-a dus pe lângă nevastă și ce i-a spus, ce nu i-a spus, a învățat-o cum să plece din casă pe înserat când era nunta mai întoi Nu se poate mă tu, nu, nu, nu! Da, Ascultă-mă pe mine nevastă! Ei, că nu, nu fi lucru, tocmai reu să șuguiești o lecuță și cu drumia și șala. Ai, din mine! Tu, știi, ce trebuie să faci trezești copilul din somn și el atunci o să -și apă să sa Atunci sa Atunci sa sa sa să să zică să la iei și duci la baba de Adică la duci la să nu se Adică nunta. Ei, nu știu, eu pe taica tu, că el de supărășios și nu-i plac că el e de copii. Ei, să mătușă, mătușă, crezi că o fi bine să facă așa o treabă? Ei, tu vină la mine, fată, hei, și o să vedeți și-i să te știu Femeia lui Pate, chiar cum a învățat-o baba, a făcut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 Ei, stăpâne, ți am spus eu, oriba! Adevărul mi a spus, Chiric, și acum văd și eu ce poate fi mea. Băi, niciun ceas nu mai trăiesc de-a cu nainte cu Dracului poman o dau de soi rău ce zace Ba nu te las să faci una ca asta, stăpâne, nu? Că ai una din cele mai bune neveste de pe pământ Aici îi devine băbătia așa spun eu cu mâna pe inimă, stăpâne Femeii dumitale ei îi scoate mai azi de drac Și o să ai de acum înainte parte de o viață tare bună alături de ea Crede-mă! În acest timp, nevasta lui Ipate și baba s-au trezit din amețeală și s-au speriat de moarte. Nu mai era nici urmă de străin prin casă, dar și copilul dispăruse de parcă ar fi intrat în pământ. Atunci numai cei dă dracu prin gând babei că tot ar putea scăpa amândouă, bazma curată. Și vai de mine, nevastă, hei! mari belia mi-am găsit cu tine Tași, mai taș, taș, taș din jălit Și ascultă, și ascultă și trebuie să faci Ce mă fac, ce mă fac să recuzat din mine? Că mă omoră, Ipati, pe a prăstia dracului mă, să fie taș. da, tași, o, da, tu, taș, taș, taș o idee Tași, ia ca O să luăm motanul meu îl înfășurăm în ca pe un copțel, așa, îl punem în albiuță, apoi dăm foc pe dinăuntru. Stai, stai, liniștită, că noi ieșim Și când o aprindem focul mai tare, își iepem a buși. atunci așa să boșești în cura mare și să străgăm foc, foc, foc! Ei, și până ori sări oamenii de el la nuntă, că sau o să ardă în întreg ca așa Și toți or să creadă că motanul făcut scrumii copchilul tău Nu-mi nu place, nu, nu, nu-mi nu place Aoleu, dar altă în lavima ca să scăpăm din inorocire Nu-ți nu mă, Da, da, eu care răuă Uai de mătrânețele pe drumuri că mi-ar de casa să, lăsă, mătușică, dragă, că o să treci și noi și peste asta Te iau la casa mea, mătușică Bărbatul meu e ca pâinea de bun și o să se-i îndoblici și să stai cu noi ca o mă mocă! <fie>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 Mătușica, mătușica, n-ai ati O să-i spun lui Stan al meu că am în sac niște buști de cânipă De la mamuca pentru un o Oi rămâne matale în sac numai până când s-o duși de la noi dracului pomană Argatul acela ticălos Că azi împlinește trei ani de slugărială Și și-a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 Ea sare plângând înaintea lui Și îi povestește nenorocirea După cum se înțelesese cu baba Oh, mă, stane, mă, ce-am făcut? Lasă, la. stai, măi, măi Mă nivastră, mă, ogoiște-ți durerea Stai, că de o trăi O mai face noi și alți copii, stai Așa o fi dat de la Dumnezeu Păi, Dumnezeu te uiți în gura ei, stăpâne Băi, da, dumneavoastră, crezi ce spune? Ia, hai mai bine să o cenătuim Hai, pune-o jos pe pod, da? Și ține-o bine ca să-i scoatem costița aceea de drac! <gri>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 Ai femeia, acum se cade care ți se cuvine. Numai să te pricep, să o din frâu câteodată și să-i mai retezi unghioarele! <laughs>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 Să știi de la mine, stăpâne, și să le spui și altora că te-a slujit un drac <laughs> trei ani numai pentru un boț de mămăligă cu brânză pus pe buturugă în pădure și pentru un putregai de căpătâi ce îmi face trebuință sub ce putregai visezi, mă, chirică, mă? Păi iată, stăpâne, putregaiul Iată-l acolo Se găsește în sacul ăsta Pe care l-am ascuns după horn Iată-l Nu, nu, nu, nu lăsa să ia sacul Barbati, nu lăsa să ia sacul, sări Sărgă-mi ia cântii de buiere, mă, lasă-l, mă Lasă-l, mă, să iei și vrea el, Așa ne-a fost dogmeala Păi nu e așa? Fac de alţi ne nevestigă, dragă Hei, mie îmi pare rău De dragușorul ăsta de <laughs> Știi doar cât bine Ne-a făcut la amândoi. Și-am adus în sacul aista o codoașcă de babă numai bune din tărit talpa iadului. Băiete, dă să te pup. Că n-ai suferit degeaba trei ani pe pământ și te-ai făcut al dracului de dește. Mă, balea, balea, balea, mă, trace, mă, balea, balea, balea, mă, balea, balea. <cute> balea, balea, balea. <cute> mă, codița <-n> în <cute> oameni buni.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 tan păți tu Ați ascultat? Stan zis și ipate sau, la orice treabă, pe stampățit un treabă? Scenariu radiofonic de Sanda Socoliu După povestea Stan Pățitul de Ion Creangă Distribuția a fost următoarea Povestitorul Mihai Constantin Stan Claudiu Blănț Chirică Petre Lupu Scaraoschi Dan Condurache Țăranul Ion Dumitru Chesa Boierul Romeo Pop Socrul Titi Dumitrescu Nevasta Silvana Ionescu Baba Genoveva Preda Un țăran, Gheorghe Pufulete Ilinca Violeta Berbiu, Nicolae, Romeo Stavăr Regia de montaj Mirela Anton și Marilena Barabaș Regia de studio Violeta Berbiuc Coloana sonoră și regia artistică Vasile Manta Producător Irina Soare